Довга валка возів тягнулася поволі рівною, просторою дорогою на зустріч сонцю. Віднілись будови двір, огорожа. Усе то наближалось і наближалось. Зустрічалися чужі люди, що цікаво оглядали прибульців. І ось при заході сонця валка в'їхала на широке подвір'я двору. Подвір'я дійсно просторе. Збоку великий, білий, але критий соломою будинок – Довкруги чотирикутником – маказин, клуня, далі стайня й короварня. Перед короварнею – калюжа, що показалась Володькові цілим ставом. Одразу з місця почали розвантажуватись, бо деякі дядьки бажають на цілу ніч їхати назад. Усе зносили до одної кімнати в великому домі, що її резервував Матвій для себе. Кімната не дуже велика, двоє вікон, хід через кухню і через іншу кімнату, що її зайняв Титко. У цілому будинку таких кімнат чотири і одна кухня. І в кожній з них по родині. На кухні примістився Микола Гнитка. Всі новосельці вже поприїжджали, за винятком Тараса Здорова. Вони, розуміється, не могли всі тут зміститися – і друга їх половина поселилася в іншій хаті, що була призначена для батраків. Коли Матвієва Валка в'їхала на подвір'я, сюди негайно висипали всі новосельці, а до того найшло ще людей з села. Почалось вітання, посипались запити, дехто помагав зносити речі. Настя, як побачила той ярмарок, серце її не видержало і знов заголосила, «І що я тут людоньки робитиму?» «І де ми тут усі змістимось? І куди він мене ото привіз? А там уже було простору стільки, і такий спокій, і така краса!» Володько був надутий, якась надзвичайна пиха розпирала його. Здавалося, що він тут найбільший пан. Він носив, що міг до своєї кімнати, і з-під лоба позирав то на тих, то на інших, а особливо звертав увагу на таких, як і сам. Але їх тут було стільки, що не міг усіх затямити. Запам'ятався йому лише якийсь хлопчиську у доморобних, барвних, позакачуваних штанях, босий, без шапки і дуже залишаєний. Видно було з місця, що це не дерманський хлопець, бо в Дермані таких крашених штанів не носять. Кімната, призначена для Матвієвої родини, скоро заповнилась по береги. Не було де ні стати, ні сісти, а пролягти й не думай. Деякі речі прийшлося поставити на горищі, а дещо в присінку перед кухнею. Там також помістили бодню із салом. Коні, корови, свині і дріб дали до спільних лівів, віз залишається на подвір'ї. І коли все розвантажили, підводчики підкормлювали лише коні, приходили прощатися і один за одним – все порожняком, трусилися до себе. Новосільці лишилися. Настя стогнала. Нема де навіть колиськи повісити, нема де голову прихилити. Але всі були такі втомлені, що не дуже то перебирали місце. Чи хто що з'їв і де тільки знайшов, яке місце, там і клався. Володько з Хведотом заснули на двох розтелених міхах-кропивняках, що в них везли коням обрік. І спали добре, і нічого їм не снилося. І спали всі, навіть Настя. Лише Василинка щось кімлила у своїй колисті, мабуть, була голодна. Сварня між новосельцями розпочалася з першого дня. Розуміється, першинство бабам. Котраську трусь обізвала поза очі, тій донесли, та відповіла, обізвалась у вічі, а там недалеко й докіс. Причин для цього більше, ніж треба. По-перше, те ділення всього панського і дорослі, і діти, кожному більше і більше хочеться. Ідуть, рвуть, розносять. Один хіба Матвій наказав своїм нічого мені не рушити. Але Володько все-таки має свій склад в одній з порожніх бодень, де повну всілякого панського майна, знайденого по горищах та по різних смітниках. По-друге, Мотринина Курка десь губить покладки. Мотря каже, що її приманила Параска до свого гнізда. Параска божиться і клянеться, що Мотря бреше, одні за Мотрею, інші за Параскою, і гамору повний двір.